Fialajános vagyok. Jó napot, jó reggelt, jó estét, annak függvényéből, hogy ki fog bennünket nézni. Jut eszembe a döröpont, fialajános, kukat, e-mail címre, megteszi, hogy küld egy fényképet magáról, hogy mégis csak valamilyen módon tudhassák az emberek, hogy hogyan néz ki az, akivel én ilyen hosszú ideig beszélgetek, vagy aki ilyen hosszú ideig beszélget vele, megteszi majd ezt a szívességet. Persze. <tos> <tos> <tos> <tos> ő is én is olytottam. Um, elég el nem ítélhető módon én azt a nagyon hosszú e-mailt, amit küldött, és amely talán a második e-mail volt, vagy az első, már nem emlékszem, majd mindjárt utána nézek, eh, azt most olvastam el. Vagy akkor is lehet, hogy elolvastam, de nagyobb valószínűsége van annak, hogy most, ami a munkámból adódó felszínességemet, meg nem felszínességemet mutatja, hogy mennyi mindenre jut idő, és mennyi mindenre nem, hiszen önt most a végtörlesztés miatt, vagy az azzal kapcsolatos e-mailje miatt hívtam, de könnyen lehetséges, hogy arról lesz szó a legkevésbé. Na, bármikor Tehát én nyitott vagyok, és nem nagyon szoktam rejtegetni a gondolataimat, bár nem is osztom meg mindenkivel. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én köszönöm a megtiszteltést, ahogy mondtam, és hát én abszolút, tehát, hogy már meg is írtam, hogy én bennem semmilyen rossz érzés nincs annak kapcsán, hogy esetleg nem hogy vagy nem foglalkozott velem. Én egy porszem vagyok, tehát most így... Hát ebből a szempontból, de most ebben Akkor ne veszünk el, két porszem beszélgetett. Én nem vagyok se nagyobb, se má, kisebb porszem, legfeljebb más az alakom. Um, annak idején ön hogyan talált rám? Uh, szerintem egy cikket olvastam először erről, és uh, felkeltette az érdeklődés hogy uh, ki az, akit ilyen vastagú nekéznek. Szerintem valamilyen indexes uh, publicista írt valami hosszú uh, és igen, csak negatív kritikával illető cikket erről. Aztán uh, elkezdtem keresgetni, hogy hol lehet rád egy műsora. Majd megtaláltam, nem mondom el meg, hogy melyik csatornám, mert hogy azért elég gyakran változott, de talán a Blackest Rádió volt először, ahol hallgattam, és hát már fegyén megbordom, hogy Budapest Rádió Na, Szerintem így sikerült rátalálnom, és hát talán évekig hallgattam a szorát, és, és hát jó pár évtel addig, amíg az első, talán SMS-t megírtam, vagy e-mailt Önnek van feltételezése arról, vagy tudása arról, hogy vajon a Kejfej miért kellett relatíve gyakran költöztetni? Uh, szerintem egyrészt nem volt meg az anyagi támogatás mindenhol, tehát nem volt olyan uh, meghatározó támogató, reklámozó, aki úgymond eltartotta volna a műsorot, és az most így lehet, hogy csúnyjá hangzik. A másik pedig az, hogy azért uh, ebben az országba a politikai nem is az a politikai életem miatt, inkább, hogyha valaki próbál független lenni, akkor azt szerintem elég gyorsan, és ennek hangot is ad, és köztereplőként megnyilvánul, vagy, vagy hallhatja a véleményét, akkor azt elég gyorsan megpróbálják el lehetetleníteni. És itt most politikai oldaltól függetlenül, tehát a, nem kötném ezt a Fideszhez, vagy nem kötném a másik oldalhoz, nem lehet azt meghatározni, hogy van a másik oldal, de hogy se nem Fidesz, se nem, nem Fidesz. Mind a két oldal szerintem aktívan közreműködik a karaktergyűlkosságban. Ön honnan tudta, hogy éppen hol van a kejfejön, Csi? Na, keresgettem. Hát, amikor, amikor éppen elköltözött valahonnan, akkor gondoltam, hogy reggeli lesz valahol, és addig tekergettem Budapesten a amit meg nem találtam. Mikor vesztette? Uh, amikor bekerült az ATV-re, és az ATV műsora, és a, a spiritra ra kikerült, a Spirit fm nem volt reggeli műsora, jól emlékszem, aztán ott is megszűnt, és akkor még az atv volt egy uh, darabig nem valami, déltány beszélgetős vagy esti beszélgetős műsora. Abból követtem még néhány részt, aztán láttam, hogy onnan is felműzték és úgy nagyjából akkor onnantól már nem kerestem tovább. Ami azt jelenti, hogy az internet az. Ezt nem tudom, jó befejezni. De az interneten nem tudtam tanulni. Hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy ugye annak idején azt mondták, hogy ez a jövő, meg mindenben de mégiscsak akkor vesztettem el amikor ez oda ment. Én megöregettem, tehát én kiregettem ebből, vagy nem tudom, nem vagyok elég fiatalos ahhoz. Én teném hozzá egy informatikával foglalkozom. És uh, én a, az a boomer vagyok, aki azért követem a trendeket, és, és foglalkozom internettel, és, uh, és nézem, hogy hova fejlődik a világ, ami nagyon nem tetszik. Nincsen Facebook profilom, semmilyen más közösség oldalon nem vagyok aktív. A Youtube-ot próbálom magamtól annyira távol tartani, annyira lehet. Mindegyik függőséget okoz szerintem, tehát, hogy, uh, és én próbálok függőségmentesen élni és engem rettenetesen hogy látom, hogy a környezetemet beszippantja, tehát a családunk kogálom ettől valamennyire megókni, nagyon nehezen sikerül, de amikor kollégákat, barátokat ismerősnek látok, hogy a Facebook, a TikTok, a Youtube-on a videók, a videók, azok, akkor úgy, hogy nem... Meg tudom érteni, a szorosabban vett család, az négy ember, vagy több? Öten vagyunk, tehát már egy feleségem, és van három gyermekem. 2007 az a dátum, amikor azt a hosszú levelet írta őről? Saját magáról? Szerintem igen. Tehát, És én jól veszem ki, hogy akkor ezek szerint ön valamikor a 70-es évek második felében született? 76-ban születtem. Igen. Akkor ezt a matematikai műveletet ezt jól végeztem el. Mennyire publikus az első e-mailje? De szerintem semmilyen titkolnyi való, mint benne tört. Már a beszélgetésünk legelején jeleztem, hogy miután megismerkedtem a történetével, a szó idézőjeles értelmében, hamar rájöttem, hogy a beszélgetésünk nem abban a légkörben és nem abban a gondolatmenetben fog haladni, ahogy én eredetileg terveztem, de ezt egyáltalán nem bánom. Az a koncepció, amit kitaláltam, azt elsodorta a szószoros értelmében az élet. Meg hát leginkább ön berejt valaki. Üdésnyi, ne, ne kérjen miatt, ez így van jól, és addig jó, amíg az ember változtatni tud. Um, én olvasnék részleteket az ön e-mailjéből, és időnként megállok, és amikor megállok, akkor azt szeretném öntől kérni, ez az e-mail 2007. január 7-én letelküldve, az ides tova 16 éve. <hállt> hát az nem nagykorúság, de... Hát azért már közele van a nagykorossághoz, mint a csecsemőkorhoz. Ha van bármi kiegészíteni valója, akkor tegye meg. Hát ha azt az utolsó nagykor aki akkor még csak pár hónapos volt. Harminc éves vagyok, egy leánygyermek, nagyon boldog apja, nős, majd a második mondat, árva vagyok, félárva. Hát ezt most. Nekem azért meghatározott trauma volt az életemben a gyerekkorom, és uh, tudom, hogy azért így, mennyi vagyok, most 46 lesz egy idén, vagy 47 már, bocsánat. Uh, ezt azért úgy az ember, de szerintem azért uh, gyerekkori fájdalmakat sérülnek, hát szerintem magában hatózza az ember őkre. Van, aki ezt jobban tud dolgozni, aki kevésbé. Én szerintem kevésbé dolgoztam ezt fel. Uh, Szerintem erről írok később is, de hogy a szüleim hat éves koromban elváltak. Előtte nem volt túl rózás a családi élet között. Majd anyám alkoholista lett, amivel pár évvel később belehalt. És hát utána apám alá kerültem. Én maga ragaszkodtam ahhoz, hogy ne édesapaként kerüljön a gyám hatósági határozatba, hanem kielőtt gyámként és hát uh, akkor még apám de nem tartottam vele a kapcsolatot. Uh, szerintem én sok mindent megpróbáltam. Ez ügyben tenni nem sikerült. És hát azóta apám is meghalt, Tehát akkor még fél voltam, azóta már nem. Álva nem Anyám, velem a hasában érettségizett munkakönyvében már szerepelt a 20. kerületi áfész, amikor azt megkapta. Apja 45-ös hűs. Persze nem úgy mint általában, de legenda szerint szovjet repeszt találta el, és nem lett rendesen kezelve a seb, ami egy vérögöt indított el a testében, és 20 év múltán belehalt. A 45-ös... Anyám apja. Igen, igen. A 45-ös hűs az mit jelent? 45-ben a nagyapám, aki ugye soha nem ismertem, akkor volt ilyen tüve valahány éves, és hát a családi legendárunk szerint jelent a Pont vagy gyakorlatilag a katonákkal szembe, és ott valami köveket dobált, vagy valami hasonló volt, és akkor becsapódó gránátból valami eltalálta a lábát, vagy egy köldarab, vagy egy darab, vagy valami, és hát ott volt egy nagy seb a lábán, nem lett általa kezelve. És... 45-re ön egyébként hogy tekint? Felszabadulás, nem felszabadulás? Hát szerintem az egy kicsit keményebb rendszerváltás volt, mint ami 45 évvel később, 90 tájékán bekövetkezett. Hát hogy volt előtte egy, egy hortikorszak, ami ugye a vegyes megítélésű, gazdaságilag szerintem egyébként nem volt hosszú hortikorszak, tehát volt egy határozott irányítás és egy határozott kormányzás és határozott gazdaságpolitika, szemben azzal, ami előtte volt. Emellett meg persze a maga a diktatórikus módszer az meg volt a horti korszaknak, ami azért nem biztos, hogy mindenki számára egyformán jó volt. Ehhez képest jött utána a második világháború, amiben nem a jó oldalon szálltunk be, nem nagyon volt más választásunk szerintem, de nem a jó oldalon szálltunk be. És hát a háború vége az lett, hogy jött egy náci hatalom átvételés, és hát a, a nagyon rossz oldalon kötöttünk ki. A fejünk, fejünk fölött pedig a nagy eldöntötték, hogy ki, hova tartozik, és kaptunk egy orosz megszálló erőt. Tehát, hogy az egyik megszállásba, a másik megszállásba mentünk át. Erre gondolok, úgy, mint uh, puha, vagy nem túl puha rendszerváltás. Ha, ha ugorhatok 78 évet, amit egyébként nem tehettem volna meg korábban, hiszen 2007-ben honnan láttam volna 2023-at, akkor ön tud azzal a mondattal valamit kezdeni, hogy nekünk ki kell maradnunk ebből a háborúból? Én ennek most örülök, tehát én, én örülök annak, hogy ebből a háborúból valamilyen szinten kimaradunk. Uh, nem mindenben értek egyet, tehát nem mondanám azt, hogy egyetértek a politikájával és nem mindenben értek egyet azzal, ami így elhangzik. Uh, annak, hogy nem vagyunk aktívan részés, hogy ennek a háborúnak, ami körülött, nem szeretném ez, ez irányba elvinni, mert hogy nekem azért a. a Mainstream és jó emberkedő fősödartól eltörő védelményen van erről a háborúról. Nem Olasz propaganda. Én sajnálom, hogy nem lesztenek a háborúnak az oka megvizsgálva. Sajnálom, hogy erről keveset beszélünk úgy köznyilvánosság előtt. És uh, sajnálom, hogy nem nyílt az, hogy gyakorlatilag ténylegesen Amerika harcol itt uh, Oroszországgal. Az utolsó a katonavéreig. Tehát, hogy ez egy, ez egy erős proxy háború. És nem... Nem biztos, hogy Putin annyira gonosz, mint amennyire azt most is beállítják és megcsinálják. Mert lehet, hogy annyira gonosz, csak lehet, hogy ennek vonbalomjókat is. Tehát, hogy, és ha visszakanyagodva az eredeti kérdésre, kérdésre, annyira nem maradunk ki ebből a háborúból, tehát azért uh, ugyan elítéljük a brüsszeli szankciókat, de mindent megszavazzunk, mint magyar vezetés. Tehát, hogy uh, egyes. Mondom. Az, hogy hova született, azt elintézte a természet, vagy az Isten nézőpont kérdése, az, hogy itt is maradt. Annak mi az oka? A nyelvtudásomban lettett alacsony hitem. Tehát, hogy én ugye, tudok valamilyen szinten angolul, beszélek valamilyen szinten angolul, de szeretném mindig jobban kifejezni magam, mint amennyire kicsit tudom magam fejezni. És ez a Gyerekkorból hozott gát mellett egy akkora gátnék, hogy nagyon nem szeretek angolul megszólalni, nem tudok angolul gondolkozni, és bármikor jártam külföldön, nem éreztem jól magam annyira, hogy ott el tudom képzelni az életemet hosszú távon. És hát később pedig megismertem a feleségemet, nem a feleségem de fogva, de a feleségem pedig sokkal lokálpatriótabb, mint én, aki uh, nem nagyon szeretné a településközösség kimozdulni, nem valamilyen fóbia vagy egyebek miatt. Oké, okay, rendben. Melyik gimnáziumba járt, ha a gimnáziumba járt egyáltalán? Nem gimnáziumba jártam, a Hánán-Kató közgazdasági szakközépiskolában kezdtem, amit menet közben kereszteltek, tehát László, szak szakközépre. hánán akkor a szakmában, meg utána jó pár még az elég, elég jó neve volt. Gyakorlatilag a informatikával foglalkozó értelmiség nagy részét, ott képezték a 80 90 90-as években. A 80-as években még nem lehetett számítástunk be szakködik, mert hát a ötöd játékszere volt a informatikai technika. Ezután anyám, anyja folytatva a családi hagyományokat, alkoholista lett, ugye a nagyapja halála után csak hogy visszavegyem a fonalat, ahogy a nővére, anyja, nagynyanyja, nagynénye, vagyis minden felfelé menő nő, nő, rokon, és szépen sorba bele is haltak. Apám ugyanott végzett, ahol anyám kereskedelmi szakközépbendő valahogy hentes lett a Saroksári út, ma herc-szalámi gyárban. Apám, anyja mélyen vallásos, ami nála abban merül ki, hogy nem beszélt csúnyán, és minden vasárnap templomba megy, illetve én római katolikussal lettem keresztelve. Vallásos? Um. Időnként is eljárt templomba. A római katolikus uh, hagyományokat költem továbbra és uh, katolikus esküőn volt. Uh, hiszek valamiben, uh, nem tudom megnevezni pontosan, hogy mivel hiszek, tehát az Einstein féle hitvilágához nem legközebb, és nem azért, hogy Einstein olyan vagy, hogy ő csak ő, ő fogad... Ő által a leírtakban olvastam azt leginkább, hogy valami Nagyobb rend, nagyobb erőtt, hogy ezt jössze aki, amit van körülöttünk, tehát azért ez dobókocká nem biztos, hogy kijött volna ilyen formában. Mindenféle egyéb szakrális dolgot azt pedig hát kevésbé szeretek, tehát bármelyik vallásnak a hagyományaiba, inkább azt tudom belelátni, hogy ez valakinek az érdeke. Vissza hozzám születésem után anyám, anyjánál laktunk, másfél szobás Kertész utcai ház, földszinti lakásában apámat beívták katonának, legalább kevesebben lettünk megfogant öcsém, és a szocializmus 72 forintért kiutalt nekünk egy lakás bérleti jogát csepelem. Majd később az első hat évemről kevés pozitív emléken van, a negatívakat is próbálom elfolytani, ezért alig maradt valami használható. Apám rendszeresen verte anyámat, anyám rendszeresen bulizott és többször jött spiccesen haza a gyárból, mert akkor már a papíripari vállal csepeli üzemének volt a minőségellenőrzési osztályának munkása. Persze apám a verésekre csak úgy emlékszik, hogy egyszer. Én öt esetre biztosan emlékszem, közel napra pontosan, és két esetben orvosi vizitre is elkísértem anyám, mert nem volt kedvem óvodába menni az esti északai események miatt. A ancsi hallgatósága, most már nézőserege is mindig szívesen vette, amikor az ember olyan betelefonálóba egy olyan telefonálóra bukkant, aki egy élettörténetet úgy mesélt el, hogy valamiért az ember a másik oldalon belefeledkezett. Ön e-mailt írt, most beszélgetünk először. Ha visszaemlékszik 2007 januárjára, ami nem egy egyszerű dolog, akkor azt meg tudja mondani, hogy ezt a levelet valójában mi íratta meg önnel? Aminek nem ah. vagyunk még közel sem a végén, még a közepén sem. A ah. Jól emlékszem, hogy akkor volt a vicsőséges 50. évfordulója az 56-os eseményeknek, uh, és hát volt akkor a Vállalmányrendek rendőrterről, vagy nem tudom, hogy lehetne. Hát szinten. ez már 2007, tehát erről, erről van szó, de ez már hónapokkal azután van. Hát kettő hónap után, nagyjából a három hónap után, igen, azért érdekes, hogy szeptember-oktúlában történt. Igen. Ön ezt elég aktívan feldolgozta akkor, igen. és uh, ennek kapcsán írtam egy levelet önnek, amivel küldött egy ilyen kulta választ, majd írtam egy másik levelet, hogy akár szívesen megírnám az élettörténetemet is, vagy valami hasonló taglaságot írtam, ami annyira jött vissza így nagyjából két szóban, hogy írja meg. Uh -huh. És akkor én úgy gondoltam, hogy leülött, megírtam, ezt így a szokásos lustaságom, vagy nem tudom mi miatt, nagyjából így egyszer leírtam, egy nem olvastam el, ami elég nagy hibatát, ebből egyébként lehetnek szóhasználati problémák, vagy fogadni. Nem nagyon. Nem. És, és elköltem. Látja, milyen furcsa az élet, hogy az ember felad egy levelet, és aztán 16 év múlva elolvassák, és az átírja a két ember történetét, vagy egyáltalán ír egy történetet. Ez egy hagyományos papírra vetett levére is előfordulhatna Magyarországon, tehát a, vagy a posta működött, vagy működik. Igen, de én ezt most like uh, az, ebben nincs, de de Ugye én most különböző okokból rendezem az otthoni irattárat, a nem leszek itthon, a kettőből sok minden következik, előre gyártok műsorokat, azokhoz kitalálok valami koncepciót, nézem, hogy milyen háttéranyagot tudok hozzá találni, és tessék az ember egy ilyen régészeti tevékenységben, bár nem őskori leleteket, de 16 évvel vagy 17 évvel korábbi levélre talál, és egyszer csak elkezd beszélgetni valakivel, akivel akkor biztos, hogy másképp beszélget volt volna, mint most, de sok dumának sok az alja. 1982. június 27-én apám kivette az utazótáskáját a szekrény felső polcáról, beledobált néhány ruhát és elment. November 11-én, anyám 25 születésnapján mondták ki a vállást. Ez azt jelenti tehát, hogy 16 éves volt, amikor hat, az hat. Tessék? Bocsát, de rosszul számoltam. Hat éves volt, amikor az apja lelépett. Ez mennyire érénken önből? Hát tisztán emlékszem, a mai napjára erre Tehát megvan a Szekény sor, a polcán volt szemben az utazótáskája. Ugye ez megint egy, hát a szokásos családi dráma volt nálunk, hogyha így nagyon sarkítani szeretném a dolgokat. Apám Ferenc László volt, hivatalos anyakönyvezése szerint. Mind a kettőnek megvan az oka, de most nem mennék el messzire. Uh, ő csak a Lászlót használta, mert hogy a Ferenc az apja után kapott név volt, és az apja őt uh, nem ismerte el, mindjárt gyermek, ezért azt úgy döntött, hogy nem használja. Tehát ő uh, gyakorlatilag két le a gyerekkorát, majd váltotta Lászlóra, kicsit később, tehát ilyen tizenévesen váltotta Lászlóra, és uh, hát már mindenki Lászlóként hívta, és akkor így, hát uh, nájam, akkor is már jókedvűen uh, ünnepelték a László napot, kisebb baráti társasággal. A mondani, főleg az emberek az anyáról, lehet, hogy éppen valakivel megint flörtölgetett, és hát apám ezen picit úgy fejlegesítve magát, ikapta a táskát, és mondta, hogy ő igazából Ferencsen is látva, nem is ért itt az egész gulit, hogy most miért van, és ahogy felolvasta, néhány guláját berúvált a táskába, majd bevágtam az után az ajtót, és elment. Apám eltűnt, amikor elment, elvitte az összes készpénzt. Amíg a vállásként nem mondták és a bírósági végzés nem született, a fizetéséből való letiltásra addig egy fillért nem látott tőle anyám. Délapám a vállás után beperelte apámat, hiszen a lakásra pénzt kettőjüknek adta. Ha apám ebből kiszáll, akkor a pénz visszajár neki. Természetesen a lakásra gyerekeket nevelő szülői maradt nál, Mivel Magyarországon élünk, és itteni bíróság döntött, apámnak vissza kellett fizetni a pénzt. Gondolom, most meg se kellene írnom, hogy a bíróság anyámnak ítélte a gyerekeket, inkú és ingatlan tulajdonokat. Ketten vannak az öccsével. Igen. Milyen a kapcsolat? Uh. Évek óta nem beszélünk. miért? Hát ez megint egy másik hosszú történet. Később, amikor anyám meghalt, akkor apámmal uh, próbáltunk rendezni a viszonyomat, aminek az egyik, egyik uh, mozganata az volt, hogy úgy gondoltam, hogy ha neki megszünt a, a 89-90-ben a rendszerváltás után, szépen szűntek meg az állami cégek, így a Grappasti Músipai vállalat is, aminek a lehelpiac üzletében ő dolgozott, és így gyakorlatilag a munkahelye is elveszett. És gondoltam, hogy akkor egy kis üzletet összehozunk közösen. Én dolgoztam a 8 órában irodai munkával, szépen egy pehéringbe, egy és amikor ott megkérdeztem pénzt, azt beletoltam a közös vállalkozásba, ami tapán vitt egy kis üzletet feleségével, és hát egy idő után pedig úgy gondolta, hogy ebből kiszáll, akkor az öcém átvette ezt. Uh, áll az akkori hitelezési rendszemépek hitelezési morának annyi személyhitelt vettem, fel, nem nem szégyeltem. Ezzel jó nagy adósságban kezelődő módomat. Majd uh, Öcsényes se az ügyleti alkodás hogy egyikük se látott normális morák maga előtt, és uh, egyszerűen nem tudták ezt rendesen vezetni, ezt az üzletet. Uh, majd persze én voltam a rossz, hogy uh, nem támogattam őket még tovább, és nem töltem még több pénzt a vállalkozásba. Szépen a 2000-es évek közepén visszafizettem az összes adószerült, ami a üzleti telékenység után felhalmozódott, és miután többször jött apám is, meg is, hogy akkor még esetleg nem őket ilyen meg olyan formában, és én ezekre után nemet mondtam, akkor utána úgy nem nagyon keresnek. Hány év Hát a szerintem öt éve nem beszéltem, és hát apám pedig öt éve meghajt. ötse ebben a városban él? Nem. Öcsém, a Töcsémmel él Magyarországon, kisvárosban. Milyen egy látezs öcs? Hmm. Nem tudom, én nem gondolok semmint látású. Hát Gondol, ő... én úgy gondolok rá, az öcsém, csak ritkán találkozunk. Kinek kéne fölvenne a telefon? Szerintem neki, mert hogy én nem tudom az ő mostani telefonszámát. Címét sem. A címét azt tudom, és az e-mail címét is tudom. A születünkön írunk egymásnak e-mailt. Eszébe jut néha, néha? Minden nap mindenki a szembe jut, aki az életemben szólt. Minden percben. Nagyon zuha a fél. Nekem is. De most nem mondom el, hogy miért. Um... 1983. tavaszán apám eljött értünk, apanap jogán, és elvitt minket az albérletébe, amit senki sem tudta, hol van. A 11. elben a Városközponti környék lakótelep képe éget be az agyamba. 83. nyarán apám elvette óvodáskori csoportását, akinek már volt egy fia, és valamilyen titokzatos daganat, amiben ő minden nap bele akar halni, azóta is folyamatos téma. Anyám még aktívabb tagja lett a pártnak, és munkahelyének a helyi GMK alapítója is volt. 84 nyarán valamelyik csepedi munkások az intézet szózaton, Kádár János előtt fel, és közvetlen mögötte ült. A beszéde végén megdicsérte anyámat a publikum előtt, és a Népszabadság cím közös képen jelentek meg másnak, aminek ő nagyon örült. Apám eleinte ritkán jött minket látogatni um, Magyarul egy év se telt el, de az édesapja előkerült, és onnantól kezdve folyamatosan jelen volt egészen addig, amíg össze nem különböztök? Nem. Uh, ugye az úgy volt, hogy, hogy azt a 83-ban még aktív volt, ugye a bíróság 82 végén mondta ki a választ, ami szerintem rendkívül gyors volt. Én az a szárnyi nem is akartam, mind a később, amikor már betekintést nyertem a nyelvűlataiba akkor. Láttam, hogy ez valóban így volt, tehát hogy ténylegesen pár hónap alatt kimondták a vállást. 83-ban még jött apám, aztán az esküvője után, hát így, két-három havonta egyszer, aztán később annyi sem. Tehát, hogy szerintem 84-től már nem nagyon találkoztam vele. Mekora jelentősége volt édesanyja politizálásának? Milyen szempontból? Hát amit. Engem is érdekelt a politika. Ugye... Kádár János, Népszabadság, ezt, egyebek. Ő ezt minél végett a, a politikatudományi valamilyen uh, ilyen kis főiskolai képzést, és, uh, és aktív, ténylegesen aktív pártal volt, szerintem aktív beszúgó is volt. Ezt honnan gondolja? Hát, hát aktív politika egy folytatott. A paprípari vállalat párt vezetőségének az egyik tagja volt, hogy elolasta a Kádár együtt tartott beszédet. Akkor még 27 éves volt, és azért a nőknek ilyen kiváltságodért azért akkor, hogy a meg, hogy a népnemzet nem tudom, mi volt Tiszsége, de hogy a pár fő előtt tarthason beszélet, ez, ez ritka volt. Elég sokat beszélt az otthon anyám. Én viszonylag korán elkezdtem az iránt érdeklődni, olvastam az otthon elérhető marszműveket, engesztve egy-két dolgot, amik így megtalálhatóak voltak a könyves folyton. Hát és elég sok mindenben összevitáztunk anyámmal egy politikai téren is, amikor egy 8-10 éves voltam, tehát ez így rendkívül viccesnek hangzik, de akkor így volt már ezzel is szó köztünk. Én a ilyen dást végségesen ütéltem. Miért? Hát a cégnek a munkaeszközeivel, a cégnek az anyagaival készítettek. Ó, a de Te ennek elvi okai voltak. M melyik részének? Hát annak, hogy ön, ön, ön kifogásolt az ő tevékenységét. Tehát ön a GMK-nak a, GMK a szellemével nem értett egyet. Tehát ha, ha arról beszélünk, hogy a kommunizmust építjük, és a közösséget, vagy akkor már szocializmusnak hívták, de hogy a közös erőforrásokat építjük, és a közös javakat építjük, a GMK meg ezzel teljesen szemben ment. Igen, a ez az a, a GMK-nak egy de ilyen ideológiai megítélése, ha én ezt jól értem. Igen. 87 nyarán már délután 2 olyan részek volt, hogy a barátja autójából nem tudott kiszállni, amikor a táborozásból érkeztem a vonatállomásra. Persze az ember 10-12 évesen még elhiszi, hogy kimerült. 88-tól már 4 havonta kórházba került gyulladás, gyomorvérzés vagy valamilyen ürügyjel a belgyógyászatra. Már ekkor megmondta az egyik orvos, hogy maximum másfél éve van hátra, két és fél évet tévedett, akkor 12 éves voltam, öcsém 10. Um, anyámat hamar leszázalékolták, 31 évesen onnantól nyugdíjat kapott, és a postás hozta a családi pótlékot és a gyerektartást is. 92. november 11-én reggel miatt iskolába indultunk volna öcsémmel, felköszöntöttük anyámat a 35. születésnapián. igyekezni kellett, amíg tiszta um, Délután boldogan sétáltam hazafelé, új tanárt kaptunk. A középiskolában is az előző évi félévi bukásomat után az első jegyev ötös lett. A háztömhöz közeledve a száraz aszfalt egyhangúságát egy kis patak törte meg, amit a tűzoltók alakította ki, anyám magára gyújtotta a lakást. Mi történt? Menjenek az elévődési idő, meg akkor, még kiskorú voltam. A azt mondtam, hogy véletlen baleset lehetett, volt egy műből kanapénk, azon véletlen eladott anyám, és az égő kiesett a kevéből, és ugye a műanyag szűrég az megdulladt. A tudatók azzal szembestettek, hogy volt egy nagy kupac összehordva a szoba egyik sarkjában, véletlen könyvekből és egyéb gyorsan gyulladó anyagokból, ami meg lett gyújtva, és hát az lehetett a tűzfészek. A tűzfészek. Anyámmak volt egy olyan rögeszméje, hogy ő 35 évesen meg fog halni, mert az apja is 35 éves volt, amikor meghalt, és, uh, és hogy így ért el az életét, némileg ezt a saját anyja is folykolta vele, de végig abban a tudatban volt, hogy ő 35 évesen meg fog halni. Ahogy már ezt kiderült uh, elég sok mindent meg is tett, ezért uh, a születésnapját úgy gondolta, hogy, a, hogy jó ötlet lesz arra, hogy gyilkos legyen. Valamilyen formában kigyulladt a 57 nézőtméteres cseppelik panára, amiben laktunk, 9. emeleten, és hát anyám gondolom az életősztöntől nem mint a fődőszobába, magára csodta a fődőszobáhajtót és a kárban kupongott, amíg a főzoltók megben érkeztek, és hát eloldották a teljesen kégett lakást. Az öccset elvitte a gyámügy. Önnel mi történt? Én elszaladtam. És hova ment? Tehát én, ott volt álmű, a álmügy, öcsémet addig a másik előtt elkapni, mert öcsém is próbált elmélekülni hogy nem biztos, hogy az ember uh, hallottunk már annyira rosszat a gyálmatóság intézkedésekről illetve a nevelóknakról, hogy nem szeretnék van ott kikötni. Én úgy gondoltam akkor már felvettem a kapcsolatot apámmal, tehát én 91 nyarán szerintem, már jól viszont, 91 nyarán vettem fel a kapcsolatot apámmal, akkor az apám annyiától megtudtam, hogy a lehelpiaci um, egyik hentesboljban dolgozik. Akkor egyik nap elmentem, megkérdeztem és mondta neki, akkor itt vagyok, én vagyok a fiad. És uh, hát ugyanúgy, amikor láttam a tudatószágot és mondták a rendőrök, hogy akkor várjam ő a gyármatószágot meg, hogy mindjárt is, akkor én felvettem a táskát, a hátamra és elmentem a lehelpiacra és megkezdtem a pálmát, hogy akkor... És aztán kiszabadították az öccsét is. Igen, ezt... Tétűnányt, munkafeleséget, elhozni, hogy őt is van egy jön. 94-ben érettségizett, elsőre nem vették fel az egyetemre, 95-ben felvették máshova. 96-ban Mami férje nagyon beteg lett, kérésükre oda költöztem segíteni őket, a tél végére papa meghalt. Őkik? kik? A... hibá. <sítható> Egyik ágon sem tudok szép családszát felrajzolni, hát, és bocsánat, messziről kezdem. A papám, anyja, amikor fiatal volt, akkor állomásozta a kiskatonák a városukba, és hát az egyik kiskatonától volt apám. És hát a kiskatona után hazament a mennyiasszonyához, elvette a a mennyiasszonyát, és boldogan értek, amikor apám felnőtt kereszt 15 8 évvel később, és mondta, hogy hát én vagyok a fiad, és hogy sonnál szolgálták katonaként, és... Itt vagyok, Tehát így, és aprám anyja utána megnősült, és lett apámnak egy fél de apámmal minden nap fiatalkoráig, fiatal koráig, amíg el nem költözött otthonról, minden nap tudatba lett vele, hogy ő egy zabi gyerek és hogy semmi keresztül, hogy nincs a házba. Ez apám Ti van, anyámnál jobb a helyzet, anyám anyjának az anyja, szült három vagy négy gyereket. Háromról biztosan tudok, a negyedikről még nem olyan biztos a tudásom. És hát gyereket vagy, az, ahogy akkoriban divat volt, el, leadták vidékre, hogy akkor ott dolgozzon és segítsen, és akkor a, a gyerekmunkából származó jövedelemből kapott egy kicsit ő vissza, vagy pedig csak simán mentek a gyerekotthonba. És az egyik férje, vagy a dédanyámnak, az a nagyapámot nevére vette és így ő családban nőhetett fel. A mami pedig, aki az előbb említve lett, az anyám apjának a nővére. De miután ugye apám, anyám apja viszonylag fiatal meghalt, amikor anyám még csak nyolgfézes volt, az anyja pedig, ahogy már említettük, alkoholista volt neki is, így a mami, a anyám apjának a nővére lépett be a anyai szeretben, vagy ilyen pótanyai szeretbe és ő próbálta meg anyámat is felnevelni, vagy nevelgetni az életét, és hát nekem is ő lett a 2003. december 27-én megnősültem, 2006. november 15-én megszületett Bernadett lányom, és ezek szerint azóta született még egy gyermeket. Viszont még kettő. kettő. Elnézést. Ők hány évesek? A fiam az uh, olyanap lesz 14 éves. Boldog születésnap. Nevébe, és a kiszedik lányom pedig májusban lett idően egy. A feleségéről mit illik tudni? Pedagógus. A ahol vagy a ahol élünk, itt pedagógus. Akkor volt jelentőség, hogy itt hosszan írja a 2006-os eseményeket ennek itt most a beszélgetésünknek ebben a fázisában ekkora teret nem szentelek, de nem azért, mert el akarom hallgatni, hanem egyrészt azért, mert beszélt róla, másrészt pedig aztán befordulunk abba a cílegyenesbe, ahol aztán véget ér a beszélgetés. Önt én aktív elfekvőnek neveztem. Igen. És Saját maga adott erre egy megoldást, jobban keresek, mint hogy megélhetési gondot okozzon a gázáltámogatás hiánya, a tbm és a szolidaritási adó, másfelől félek, féltem a családom, én tartom el őket, feleségem, gyermekem, mami, harmadszor, de hallgatom, önt igyekszem tájékozódni, egyedszer puffogok, öt ha látnék, alternatívát mennék, ha valaki biztosítja, nem vernek meg azért, mert utcán felvonulok, aláírok valamit. Végül hatodszor ebben az országban bármit el lehet követni következmények nélkül... Sajnos nincs olyan hatalma, mint a később annyi pénzem, hogy változtassak, nem leszek tömeggyilkos, kussolok, élek, és jön a következő gyomorfeké, Ha már elköltünk egy pénzt, akkor miért nem hasznosan, és miért kell annak lopni, akinek a legtöbb van? Miért nem elég egy gyilkosság elítéléséhez, ha megvan a hulla, van a hallomás, és megvan az elkövető? Tudom, nem olyan egyszerű a világa, ahogy én ezt elképzelem, sokan dolgoznak rajta. elnézését kérem, már nagyon fáradt vagyok, gondol most arra ön is, sajnálom, hogy életem ismertetésében sok idő sor ment el, és pont a lényegi része nem maradt elég energiám. Um... Ezt most gondolom másképp. Pont kettőtöm. És ahogy már célhoztam rá, nekem viszonylag akkorán kialakult az jelentításom, és sajnos az nem sokat változott. Tehát ma is egy 3-4 édes gyermekszintjén gondolkozom néha. Ami mit jelent? Bármint amikor egy 3-4 édes Értem, de egy 3-4 és... éves gyereknek a, a, az identitásával rendelkező felnőttként az nem feltétlenül tehát hogy mondjam, az sok szempontból kiszolgáltatottá teszi de érzelmileg például az lehet kifejezetten pozitív és annak lehet pozitív vonzata is ön ezt mégis úgy említi, mintha ez egyértelműen negatív lenne Nem biztos, hogy negatív Én Utalok vissza erre, úgyhogy negatív, mert nem tudom. Ne, nem mindig találok uh, pozitív visszatolást arra, amit gondolok, mondok, vagy érzek. a munkában, a Bocsánat, igen. Um, öt évvel később írja. 2012. januárjában ennek igen. nagyjából. Akkor volt hogy a svájci kankos, meg az egyéb a a Igen, ugye ez 11 évvel korábban, mint most. Tisztelt Fialajános úr, svájci alapú lakáslizinget vettem fel, ugye ön arra a felhívásomra jelentkezett, amit akkor a Kejfejáncsikban tettem, és aminek Jövés. még számosan eleget tettek, illetve automatis ilyen alapon finanszíroztattam. Tudatos döntés volt, nem bántam meg autómmal rosszul jártam, a lakás korábban már megírtam az élettörténetem, nem nagyon van vérszerinti felvenő rokonságom, 10%-os részlettel voltam kénytelen lakást venni, és így tovább, és így tovább. 2008-2011-es forint esés esetén pánikeltés, hangulatkeltés, ami racionális családunkat is elérte, kénytelen voltam előszedni a korábbi ajánlatokat feleségemmel hosszasan elbeszélgetni, hogy 5 év alatt fizetett XY összeg több, mint amit ma fizetünk, ami még mindig ennyi és ennyi. E Mekkora hitelt vett fel? 28 milliós lakást vettem 2006-ban, amikor jött az első gyermek, és hát a 10 os erővel rendelkeztem, tehát 25 millió 200.000 forintot vettem fel hitelve. 2006-ban ez viszonylag nagy eszeg volt akkor. Ez egy 25 éves tőleztően ütletes hitel volt, vagy pontosabban lézik konstrukció. Uh, ahogy írtam a levelbe, és választottam, hogy egy ilyen 5-8 százalék, vagy akár 10 százalékos forint alakú törlesztésben megyek bele, éves kamattal, vagy pedig a 3-4 százalékos vájciklank alapú kamat lesz. És, uh, ha reálisan ezt az ember kiszámolta, akkor de látszott, hogy a habitől lesz tőrészlet és a végén a kifizetett kamat is lényegesen kedvezőbb lesz a svájci frank alapon, ami még azután is kedvezőbb, hogy megemelkedett a svájci frank, és az így lehet, hogy hangzik. Kevésbé kiszolgáltatott az ember a svájci frank kamat ingadozásának, mint a forint ingadozásának. Az, hogy a 2008-as, 2009-es válság ha válságnak lehet nevezni azt, hogy a, előtte a konjunktúrában a népnek kicsolgatott pénzt vissza szedték, az, az uh, akkor válság volt. A válság ennyire megnyomta a forintot, és hogy a következő kormány abban érdekelt, hogy a forintot legyen legyen értékelve. Ez nem tett a jót ezeknek a hitelnek. És ezek szerint önnek nagyjából hat évvel később, mint amikor felvette a hitelt, volt annyi pénze, hogy végtől nem végtörlesztettem. Aki hát nem végtörlesztettem, azt nem is írtam a leveled, én azóta is fizetem ezt a hitelt, csak átalakították forintos hitelre. Tehát ön nem ért, ugye uh, a, a maga a, az e-mail tárgya végtörlesztés plusz külföld, de akkor ezek szerint nem élt végtörlesztéssel? Nem értem végtörlesztéssel, ezt akkor ég alatt a szempontból a levelem tárgya. Nem értem a végtörlesztéssel, nem volt sajnos. Uh, uh, nem volt sajnos olyan hitelkonstrukció, amivel érdemes lett volna átváltani és, és úgymond végtörleszteni, és nem rendelkeztem annyi készpénzzel, hogy ezt ki tudjam fizetni egybe. Mennyire fázasz súlyosan arra rá, hogy akkor felvette ezt a Svájci FRAN alapú hitelt? Én továbbra is úgy gond, nem fáztam be. Tehát, hogy nekem volt akkor kettő és fél jó éve, amikor kevesebbet fizettem, mert hogy akkor a forint erősülött, és kevesebbet fizettem, mint amennyi a első törlesztő részlet volt. És, Hát hála annak, hogy az eredeti kamatot kellett visszaállítani, és az alapján kell most fizetni. Így gyakorlatilag most így 17 évvel később, mint ahogy a hitelt felvettem, 40 ezer forinttal több a törlesztővésleten, mint amikor felvettem a hitelt. És hát a fizetés azért nem 40 ezer forinttal több. Tehát most tudom fizetni a hitelt, amit akkor is tudtam fizetni. Hát, Úgyhogy rápettem volna valami Azt ett... is mondom, hogy bocsánat, hogy nem volt akkor más lehetőségem, szerettem volna egy önálló ezt magamnak és a családomnak, ez a lehetőség volt előttem, úgy gondolom, hogy ez nem volt rossz döntés. Majd kitér az öccsére. Testvérem, öcsém másfél évek kiköltözött Angliában, itthon nem kapott munkát, miután korábbi munkahelyéről baráti alapon másnak kellett a helye a magyar átlaghoz képest, én nagyon jól keresek itthon Magyarországon, legálisan adózod, de amikor elmondja a testvérem, hogy raktárosként 6 fontot keres óránként adó közvetítői díj levonása után, ami szorozva Nem élnek fényűzően, de a barátnével közösen bérelnek egy kétszobás lakást Londonban, metró mellett munkahelytől másfél mérföldre, saját bevallások szerint lényegesen jobb színvonalon élnek, mint itthon. A barátnő már tudja támogatni a családját, mert szükségük van rá. Erősen foglalkoztat a gondolat, hogy egy szinttel kvalifikáltabb munkát végezve én mennyit kereshetnék kint, hiszen nekem van a papírjaim, tudok angolul, szemben a testvéremmel, aki az elmúlt egy évben se meg angolul, hiszen magyarokkal dolgozik, és arra közösségben, gettóban élnek, és ez külön fel is tünteti. Nem tetszett az ötse lakás körülményei? A lakás körülménye sem volna, nem volt, a környék az, ahol lakott, az szerintem számomra lehangoló. Tehát én jártam itt Angliában nem sokkal előtte, ugyancsak egy arabukátólapot környéken laktam. Engem frusztrál az a nyugat-európai bevándorlók támogatása, hogy az működik. Tehát én azt láttam, amikor kint voltam Angliában, hogy a közösségben aki nem szervtel és nem droggal kereskedik, vagy lehet, hogy éppen az is éppen azt csinálja, aki egész nap az utcán ül és szívja a vízipipát, beszélgetnek, hangoskodnak, jelzgetik az arra járó embereket, és egyébként semmit nem csinálnak, a nőket pedig hát elég hangos szóval terelik vissza a lakásba, hogy éppen kérnek valamit kérdezni. Téz napot voltam ki Londonban, egyik nap sem telt másként, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy más lett volna az alapközösségben a hangulatszerben, mint kedden. Ugyanerről uh, számolodban az öcsőm is. Engem az valahol zavart, hogy milyen jól áll a is. Informatikával foglalkozom. Lassan már megszámolhatatlan sok volt. Munkatárs, ismerős, évfolyamtárs dolgozik a határainkon kívül, és nem tervezik, hogy hazajönnek. Um, ez megváltozott azóta. Tehát nem egy ismerős, mert hazajött. Igen. igen. Pár másodpercig bíztam a népszámlálásban, hogy mutat valamilyen képet a kivándorlás mértékéről, de belegondoltam, hogy a szomszédunk, akik nyáron költöztek ki Németországba, hosszú távra interneten kitöltöttek a kérdőjüvet, miután elkérték a lakáskodó testvérem, testvéreméket pedig a lány jelentették le, mint náluk lakó személyeket, pedig akkor már bő egy éve kint éltek, és idén se fognak hazaköltözni. Beszélgető partnernek nem váltam be, amikor váratlan felhívott levelezőtársnak sem vagyok jó, hiszen egy író vagyok. Mikor hívtam fel? De ezek szerintem előtte nem sokkal, szerintem ilyen 2011 pályákan egyszer uh, ugyancsak írtam valami leveleltől, szerintem a melegfelvonulás kapcsán, és uh, én nem a, a mostanában használk liberalizmus szerint érzem magam liberális gondolkodásnak, én például arra gondolok, hogy írtam is az egyik levelembe, hogy ilyen uh, mert gondolom, ezt írtam, mert így szoktam hivatkozni valami, hogy nem, nem liberális vagyok, inkább olyan szempontból vagyok anarchista, hogy minden szabad, amivel másnak nem ártok, és mindenki mindent csinálhat, amivel nem, nem árt nekem. Tehát, hogy ö, legyünk tisztelettel a másik iránt, és tiszteljük egymást annyira, hogy nem mászunk bele a másik életébe, semmilyen formában, sem, sem agresszíven, sem passzív agresszíven, se sem jó indulatból. és ilyen szempontból engem a melegszállabongás amíg tényleg felvonulás, és nem magamtól, és nem. Nem annak, nem is a kapcsolatban beszélgettünk adásban. Nem mostanában, ez 2011 Akkor igen, igen, igen. Akkor beszéltünk adásban, akkor én megírtam, hogy én is szívesen felvonulnék, ha valamelyik szállatogom érintetlen, vagy valamiért. És miért nem sikerült az a betele? De miért, mi, mi volt a kudarcban a telefonban? Én ültem, ültem az autóba, a kihangosztón vettem fel a telefont. Igen? Jókövető szeretnék lenni. Azzal kezdtem, hogy a vízaló, telefonálok, és hogy másszak ki az unőre a vízaló. <gül> Igen, összesen, emlékszem, a... hogy hát mondok. Igen. Majd, hát tele hát az, hogy nekem az úgy váratlan, hogy jött a beszélgetés, nem voltam összeszedett, és nem, nem tudtam végig gondolni, hogy mit mondanék. És akkor, hogy meg azt a kérdésre, akkor mit gondol erről, meg a fogalmam sincs, hogy mi volt a téma, bocsánat, uh -huh. most így nem ennék szó uh -huh. vissza, csak a szituációra, és akkor elkezdtem így makogni, hogy Hát most így, így, nem tudom, és közben szedtem be a a telefonomat és próbáltam meg velet, és közben kézből telefonálni, és akkor mondta, hogy most már értem, de ha így nem tud megszólalni, akkor inkább hagyjuk, és kinyomok. Elnézést, hogyha rossz benyomást keltettem, akkor bár viszonylag hosszú ideig velem maradt még. Elküldöm ennek a mostani műsornak a koordinátáit, és elküldöm önnek azt is, hogy mikor leszünk adásban. Aztán a YouTube... Igen? Nem, semmi nem én értem, de attól én még kérhetek Na, elnézést. Persze, csak én a stílusában megszoktam ezt, tehát nekem ez Jó, rendben van, de gondoltam, hogy... Értem. Gondoltam, hogy... Végül, ha az ember gesztus tesz, bár ezt ritkán szokta a mondatait így, így, így, így magyarázó szöveggel ellátni, és akkor elküldöm, hogy mikor lesz a kettőnk beszélgetése, és azt is megértem, hogy a YouTube-ot úgy ítéli meg, ahogy, de a neten visszatér a KFJ akkor ennek ezt a módját is megteremtem. Akkor ne felejtsen a döröpontfiala Janos gmail.comra küldeni egy fényképet. Úgy Köszönöm. Viszont Én is. Köszönöm. Viszont hálásra.